Nu vă zbateți pentru mâncarea acea peritoare, ci pentru aceea care rămâne spre viața veșnică și pe care vă va da fiul omului. Cuvintele tale, doamne, sunt duc și viață.